Сили й самого життя, Прекрасні тіла їх позбавив, Син Мекістеє і озброєння В них із плечей познімав він. Вбив Астіала тоді Поліпет у боях нездоланний, А перкотійця Підіта Добив Одісей переможно Мідіним списом від Теукра Поліг Арестаун божистий. Несторів син Антілох подолав своїм списом блискучим Аблера, сам же владика, мужів Агамемнон, Елата, що у Педасі, на Гірнім, над Плавною жив течією, Сатніоенту, Філака, який утікав з бойовища, лей догнав, Евріал же, Мелантія вбив переможно. Тут же Адраст живцем захопив Менелай гучномовний. Мучали сполохані коні, його порівниній розбили з розмаху об Тамарисковий кущ колісницю округлу. Дишля в основі зламали, і навскач усі подалися прямо до міста, куди наполохано й інші скакали. Сам же Адраст із повоза сторч головою скотився біля коліс у пилюку, лицем і втужмить біля нього сам сина син і Із списом з'явився довготінним, і за коліна Адраст, ухопивши його, став благати «Змилуйся, сину Атрею». І гідний ти матимеш викуп, досить скарбів у багатого батька мого у коморах золота, й міді, й заліза, що так його важко кувати. З радістю батько скарбів тих коштовних складе тобі викуп, тільки дізнається він, що живий на човнах я Вахеїв. Так говорив він, і серце змякшив Минелаєві в грудях, той вже супутцеві мав на човни би страхідні Ахеїв дати йому відвести, та назустріч йому Агамемнон швидко підбіг і, гукаючи, голосно став докоряти. О, мене лай, легкодухий. Чого так піклуєшся ревно ти про троян? То, видно, чудово вони повелися в домі твоїм, хай ніхто з них від рук наших гибелі злої не урятується, хай навіть ті немовлята загинуть, що матері їх в утробі ще носять, нехай в віліоні, без похорону, безслідно усі пропадуть вони разом. Мовлячи так, Агамемнон, змінив самому братові намір, правду бо мовив йому, і Адраста від себе рукою той відштовхнув, а владар. Агамемнон Адрастові списа в паху вігнав, і навзнак звалився він. Син же Атрея, ставши на груди йому, з них вихопив спис ясиновий.